На якусь мить Геннадієві здалося, що то не снігова завіса, а дим з його будинку, що знову горить. Але подумав, що то було б несправедливо. Рано іще, його незнаний ворог мусить насолодитися його муками і страхом. Він не помилився. В другий дім спалахнув на початку травня, якраз у розпал цвітіння садів. Загорілося так само, як і минулого разу, восени. Майже у всіх кімнатах відразу, з невеликим інтервалом. Тепер Геннадій мав можливість спостерігати за цим малоприємним явищем. Бо пожежа почалася, ледве він від'їхав від будинку. Щойно він виїхав, перед тим, як завжди зробив зарядку на подвір'ї, облився біля колонки холодною водою, потім розтерся махровим рушником ледве не до крові, Апетитно поснідав бекону, змішаним з ковбаскою і яєшнею. Він любив таке смачне й пахуче місиво, їжею, яку приготувала мати Крота. Щойно все було спокійно, затишно, надійно. Він був у доброму гуморі, тицьнув Кротовій матері сто гривень, забув, мовляв, заплатити за минулий тиждень, забув-забув, не заперечуйте». Розповів кроту анекдота про Чукчу, який закохався в Аллу Пугачову, а та йому поставила три умови, за яких може за нього заміж вийти. Реготали він і Кріт. Тут задзвонила мобілка, і Генка навіть неохоче приклав її до вуха. Не було бажання порушувати клопотами ранкову весняну іделію. У його благодушний настрій, який не могло зіпсувати повідомлення від Тана, що хтось там відмовився вчора данину платити. Тепер, коли він їхав, вірвався знову писк мобілки, а за тим і розпачливий голос крута. — Шеф, шеф, де ви? Ми знову горимо, Що робити, шеф? Жестом він наказав спонитись. Відчинив дверцята джипа і, оглянувшись, побачив огорнути полум'ям ліве крило другого поверху, а за тим, як вогонь спалахує і в інших вікнах. Лін, суки, вашу мать, не стримався Геннадій. Невідомо кому адресувалася його лайка. Горів, здавалось, не лише будинок. Палах уже він сам, його нутро. І це не згасити ніякою силою, ніякою водою. Жестом показав шоферу Льончику, розвертайся, мовляв. Швидше бляха рушися, прикрикнув, не стримавшись, і в мобілку. Нуль один набрав, ідіоти. Набираю, сказав Кріт, набирай твою мать. Гнаті сів у машину, і вже на під'їзді до воріт відчув запах диму. Вдихнув його і раптом очі заслала біла пелена. Так дивовижно схожа на ту, що взимку наповзала на місто. Біла пелена. Розділ 8. Пелена зникла. І він розплющив очі і побачив білу стіну, зовсім білу, аж сліпучу білу, чисту, схожу на великий совій полотна, якого навіщось розставили перед ним, але не на землі, а поставили вертикально. Він перевів погляд у протилежний бік і побачив такий самий совій, зовсім поруч. Навіщо ви, мамо, мене полотном завішали? Подумав і зрозумів, що поруч із ним справді біла-білісінька стіна. Із протилежного боку стіна. А він посеред них на ліжку, до того ж чомусь перетягнутий знизу в ногах і у поясі міцними чорними шкіряними пасками, а руки одна біля одної затягнуті у єдиний дорогий рукав, зшитий зверху. І він спробував звільнити руки і не зміг. «Де я?» Подумав Геннадій, озернув ще раз кімнату і пригадав. Він знаходився в палаті. окремій палаті, бо ж був особливим хворим і за своїм статусом, і за станом свого здоров'я. Буйним хворим, який ще вчора трощив геть все, що потрапляло під руки і ноги, що тільки йому вдалося вирвати з щіпких рук санітарів. Учора? Що було вчора? Вчора він побачив ту дівчину, яку привели до нього. Він спробував на неї накинутись, звісно, щоб бити її чим попало, як уже не раз було, коли хтось заходив у палату.